ملدینه دا حج مباعث ختم شو اخر کې فیزیټيان المدینہ نو مدینہ منوره تار اتلله د حج واجبات او ارکانو کې نه دی لیکن ددی زینت زی ماکی مکرمه ته حج دی پر بیا مدینه منوره اندی دا ما تغیر مناسبه کاری دی وجنا امام بخاری رحمت الله علی ابواب الحج ذکر ختم کرا بیا ابواب د مدینه او حرم د مدینه متعلق گن ابواب قائم کړي دي معلومدار اجل سوږی مخ کے یا روستو مدینه منوره باب في اتحان المدينة عنب ورداء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه ذي بخاري ذي مسلم وسلم كيب وغاري لا تشد الرحالة إلا إلى ثلاثة مساجد مجد الحرام ومجعزة والمجد الأقصى پالانو نو دی او نو تڑلیشی، یعنی دا مزاری منفی پو ماند نهی، مراتن سفر، تو که جاوو تڑی پالانو تڑی سفر شروع که نو دا او دی نو تڑلیشی، یعنی اصفار دی او نو کڑیشی، ایلا ایلا سلاس دا مساجدہ، مگر دا مستثنه مستثنه مفراغ زیگه مستثنه مینو ذکر نوی نو مستثنه مفراغ بی خود دی مستثنه متصل مستثنه ملکتین ری سنگه مستثنه مینو مخین راو باسا لا توشد در حالا لی مزیدینو اللہ الہ سلاسہ سلاسہ تی مساجدہ شد ریحل یو جماعت تنے دا پکارا مگر شد ریحل دا دری مساجد دا, دا, دا, مساجد دا پارا پکار دے او مانا پوشوئے دا, پوش دا مستثنہ متصل شو زکر مستثنہ دا مستثنہ جنس دے او مصند احمد کی دا مسجد لفظ رازی بس دا خبر را او دا په دې بنا غشکانا تم ټول خدمتې لا تشدريحال اله مسجدنا الا الى ثلاثه مساجدا اپ اسلامباد کې جماعت کې مسجد مشافیزل جوړه په لاور کې مسجد په نړی کې مسجد دته زوړ نشي دا جماعت او لاهور جماعت یو ثواب لري ها کشدريل کې هغه مجد نبی نبي ته وار الحرم ته ور او د مجدې بیت المقدس ته ورشا در په قس د سفره دی در مسااج د د تللی شي خبرما پوه شو نو مستنا منا م او مستنا مفاهبه او مخکې ممسنا میلو د مس احمد پر وواات باېمونږ و د م لا تشد رعال الى مسجد الا الى سلاسة مساجد یا دا مستثنان وعام دے لا تشد رعال الى موزع الى مکان الا الى سلاسة مساجد شد رعلا یو زیتن دا نه پښیر تا نه افغانستان تا نه کراچی تا نه لاهور تا یو ځای ته تلل د پکاره مگر دا دریم مسجد د رشدر اله پکاره یعنی سفر هیڅ د پارانه ځای جو مگر دا دریځنه د پار سفر جایز دی اوس په دې وکال بیا سفر د پښیر ترازی لاهور تزی ریوان تزی پښوی دا نه بار دي دا څل ناروا شو نشد رهل مقصود پښفر تر تل مقصود نه دی تعلیم مقصود دی ریوان تر نه دی الت تبلیغ مقصود دی کراچي تر تل نه دی الت نوکری مقصود دی دوبه تر تل نه دی الت دوبه کې پیسې مقصود ده پښوی افغانستان تا تل مقصود نه ده یال تا ده حرامان لاغلی دی وجل مقصود ی دی بخبر پوش واي نشد رهن مقصود باندید دا درز مقصودن دا درز زوینه نور تعلیم او سفر د فلانه مدرسې تا فلانه ملک تا یا تعلیم د پارزی یا تجارت د پارزی یا جاد د پارزی ال تا شد رهن سفر مقصود نه ده بیا پهې مشقا شو ح پهناانمون پو شو منا مون متصل ده او مستص نام مفررنغ او مستص عام یا مست ناممنو خاص م نامیننو خاص شو مصن احمد په قری نه بانددي بیار شکال او مص نامینو عامو مونږ دا مخصود کړو یا دا جواب شید درې حال ل اعتکافدر للی اعتکاف نیت په یتبانندې دا د د پډ په جممات کې اعتکاف ک نه د پډ او دا جممات حکم حکوم لري یا ها به باندې شدرې هلکې نو مجد د تلاړ شي مجد حرم ته ل اعتکاف یا تعویلله نظر ساڑی نظر کرنے دا لِلَّهِ عَلَيَّا عَنْ آتَ كِفَا فِي الْمَشِدِ الْحَرَامَ نو دلتا پا جماعت کی اعتقاف کے ناسے دوسرے آغا نظر نبکی آلتا نظر پر کول دا پر آلتا بطلن واری هاں لِلَّهِ عَلَيَّا عَنْ آتَ كِفَا فِي فی الْمَشِدِ فِيسَل نو فیسل جماعتا مد دا اقبل جماعت کی کہنے خبر پوښ شوي نو اته کاف نه د سفر د دې جمعه ته تکافو د کراچي جمعه ته تکافو یو حکم لري ها د اعتکاف نظر چې کړه دا غدل ته نه ادا دا, دا به زیه الته چې کله ته مجد العرب ته کافي کړي یا مجد نبي ته کافي کړي دا مسلو وشوه حدیث باندې پوښ شوي دا حدیث خزرن منتاج لړډ پکاري نوحاو حدیث متفقون علی دی مانا ما اوکر اشکالاتو جوابونو چکو دوی مخابر شد دے ریحل الہ زیارت ال اولیاء و الہ خور ال کې کراچے کے نیک عالم دے دلتا ملاقات لتا دی ستا شیث دے استاز دے نفس ملاقات لے زیستا ملاقات لے راولی را ملاقات تراتلن سواب نشد درحل الى زیارت الولیاء فعالت حيات کے شد درحل الى زیارت قبور الولیاء جایز کا غیر جایز نشد درحل ملاقات د شیوخ در پارا سواب دی پاغن پیسہ لگی اگر پیسہ اللہ جرور گئی نشتاق پل شیخ صلی اللہ علیہ وسلم ملاوشی مزید سے نسید بود اس ذکر کار واخې داغه په لیدو باندې استا عبادت کیږي تدریس کې رغبت به پیدا شي خبر پوه شو نشد رهل اله زياره تلاولیا په کراچي کې دې په مکه کې دې په مدینه کې دې استا شیخ نه د نیک شره دې والده د الله دوز د شدرع الجائز پوه شو التم مقصد استا دغه مقصد دې درهل ار مراد دا چې ماته نور هدايت ملاوشي ملاقات سره الله ضروري کوي او شد رحل الى زيار الى قبور الاوليا مشاء تبر رحمت الله عليه ليكلي نشتره دي حدیث سره کا جواز شي دا دري نالاوه نور کینې د لیکن نور بدعت او خرافات دي شیخ عبدالرحم تعالی لیکلی دې کی زمات تعفوز تلل نه دی پکاره کده عبرت غسل مقصد نو دا خوا که ستا قبرستان دي وای د بابا ملاقات لخنځي خو د قبر ملاقات دي زیارت القبور فوکاوی کلی زیارت المقبور خو فوکاونه لیکلی بابا لازم بابا کو کته پروت دي تو غسل للی دي نو عبرت غسل دي د مقامي قبرستان وای کی دي شي ز سفر دې ځنه لاو تا دې ځنه پندې تا دې بنیر ته څه ضرورت لري واښي دلته خپل بلار دې د خپل پلار قبل نه نزي ناغه د بنیر بابا استاد مور مې له دې چې ته ځلته واښي د خپل د بلار قبل نه د مور قبل نه جا غو بنیر ته زم لاو ته زم خدا ته حرمته بلځي عبرت هغه ستل خدل ته کیږي تاغه په 33 نشد رهن الى قبور الاولياء شاه سبرحمت الله عليه اوجتل البالغه دار نشان ورشا کشمیر رحمت الله عليه من کړی دا ناروازه دوه عنوان باندې پوي شوي اوس شاده ریحل الى روزه النبي صلى الله عليه وسلم شدرل الی روزه النبی صلی اللہ علیہ وسلم نو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ او هغه سره ملګری قاضی په مالکی او کې قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ لا قاضی عیاض په مالکی او کې شوافل کې ابو او سلورم غالبانا دا امام الحرمین عبداللہ الجیوینی دو دی پا قول باندی شد رعن الہ روزت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ دے زکر اللہ لا تشد الا الہ مساجد بس شد رعن فقط مجد آرام تا مجد آزاد تا مجد اقصاد تا پکار دے نشد رحل الى روزة النبی صلی اللہ علیہ وسلم ندے بکارا تو خبر پوچھوئے نو ہاں انتا مشجد النبوی پن یہ تلاشی او ار تلاشی نسلام دیکی پورا باندی شد رحل پن الى روزة النبی صلی اللہ علیہ وسلم نا شد رحل الى مشجد النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دحال تلشی نو په روزا باندې د سلام کی. او د یعمر کټول حرام مسلوه یمام دې تیم رحمت الله علیه پښان کې ډېر منازره وشوي ایوب البنج رد نو رسالې ول کلیشوي قومت کې دا سلور کسان نه علاوه نور کای لذی وشوي ا د اواخنا الی یومنا اذا کلب جی مدینه منوره ته فوکس درته نبی صلی الله علیه وسلم دا گویا کی جماعت مسلمانانه ده پښې نشری اسلام امه تمی رحمت <متحدث> الله علی عزت احترام اغز مون په ژوند کې مسلمان ته الله د حقیقت پر منورو ګرځي حضورینه دا څار مسلې کې مونږ دا ومانو پښې دا څوکونه شه چدہ د مشبي ته ز م درم نه مشهبي ته ز مج د کې یو مز په یو لاک باې دی د جمعې مز په پو و شو او پهرمځان کې بیا یو په او یو بې بيناغفرې ده او یو ضررو دپاره زم پش په په لاور کې ل ز روپ او دلته پنفیر کې شل ز روپ تنخه ده تللی یون چې دلته بلاوتتهي خبر پوشوائی، نو ده صالف صالحین تر اوسف بوری، ده مسلمان، ده روزی پنید بانیدی، پوشوائی، نو دا نو رساخ پل خوخه ده، لیکن شیخ رسلام انو تهمیه، رحمت اللہ علیه، ده حدیث قویده ده نه ده، شدرین ایلام شیدین نده پکار دیدریم، شدرین اعتقاف ده پارنه پکار مگر، دید لپاره شدرهل نظر ته پاره نه پکار مگر دید پاره خدا ما را لری او شبد رہل اله روزه النبی صلی الله علیه وسلم مقصود جوړول ان شاء الله د کیس ګنا لشته واشه ان ټول مسلمانان اجماع پر باندې واقع شوې نه باب محمد وكثير في تحريم المدينه مدينه منوره هم حرم ده غير مقلدين ضغوي او غير حرم حرمتها حرم نواي وزمن شغل دي سبو كتاب كل دي حديت الحرامين ده ثلاثه حرمين تثنيه كمفرد دي قال في حجۃ الحرمین ثاني د قتل کتاب آتی دا خیر مقریم خوای اوه غیا حجۃ الحرمین اوپرته ارام مدینه مانیږم کتاب وکړی حجۃ الحرمین حرمین ته نیړه مدینه ورته حرم وو د مکی مکرمه ته حرم وو لیکن دواړو حرمین کې فرض دی ورا ماکه مو کرامت سره دی هم ته دی تجاوز د میقات نه بغیر د حرام نه کولی شي نشي کوله ام مديني منووري د خلق په حرام کې زهر مقليد توه مديني ته جن احرام کېږي که بغیر د احرام نه دي په دوه کې فرق شته کې نشته او مديني منووري د واخه اوريبه نو د شته نشت ادمه مدینه منوره کې اقکار وکړه نو دمشته نو د حرمېن کې فرق دسه و خوښوي هغه حرم د مدینه منوره نبی صلی الله علیه و سلم ځای خسته پکاره ده د دې ار ته خپل ځای پرې دی ریبل او دغه مکوې چې خوشنما منظر شي خوښوي خسته ولګي او مدینه منوره چې خسته ده نو چې په تیټي دا د ټول پرې دې چې منظر خسته لګي د نبی رسول الله صلي دی عليه وسلم کله ده پوه شئ نو حرم مديني یقینا حرمه ده مکه حرمه دی, حرم دی مدینه حرمه ده لکه دوه حرمونو کې یقینا فرق ده انا لي قال ما كنتم على ان رسول الله الى القران وما في ازائف قال رسول الله صلي الله عليه وسلم المدينه حرام ما بين عائر الى ثور دا د عائر د غرنا تر ثور پوری او د احترام پکار دې ا او بوتي وغیرہ ریبل ندي پکار شي داخسته لغي من بين عائر الى ثور ثور په مدید مکه مکرمه مکرم کې دې دی وجنہ امام بخاری رحمت اللہ علیؑ ما بین عائر ایلا قضائی ما بین عائر ایلا قضائی. دا عائر نتر اغزائی پوری. دا سور غرد غیر معروف ہو. خوشوی؟ خو دا سور یو په مکم مکرمہ که دے غار سور. کنکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت رضی اللہ عنہ پاکی آرامی کړو دری روجی. او بل دا جبل حد پسی یو سور ده وشو غیر معروفه با نعائر اله سور دا حرم دا حلاقه دا دا چه خسته لگی صفا بین دا خون کئی بوٹی بی عرصی بی نظر بی بل وغیرمو کوئی عملم پکی بی او خسته منظر بی فمن احده سعاده چا پدی مدی منوری پا حرم که احدس عادسو كلو احدس مبدعاتو كلو يا شرتا مبتدي عن زايور كلو فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين الله ان قبل اداغن الفرائض والنوافل وزمه المسلمين واحد عضو مسلمان زمه يد يساب يا ادنام فمن افرا مسلم فعليه لعنه الله والملائكه والناس مسلمات نقصان رسول داغ عمل تنقصان رسول نتباغی بانی دا اللہ د ملائکو دا دول خلقو لانت لاغ بلا منو عدل ولا صرفن ومن والا قومن بغیری دی موالی فعلی اللہ نکل اللہ و الملائکو والناس اجمعین نو والا دا عقد موالات نو د زید خلقوی زید عمر آزاد کرن ولا لزید زید لزید وعمل لکی خپل ولادت د زيت یعسان کړه یبته نسبت کړي دا ډیره غلطه خبره ده وای شي داریه عقد موالات بی ځای کړي ادم ګورو غلطه خبره ده سباق دیونه وایو بیا نسبت بلته کړي خپل شیخ پریدی خپل فلانی نیمه ویله بیا خپلاروم بلغو وای شي یو د زرداریز دی مالداریک بيابل فلاكه هو من وال قوم بغي ذي موالي فعلي لانه الله الملائكه والناس اجمعين اش السيد ني نځان تشاملي کا يې کولاله ځان ته شاملې بوي خو شي لا بل منو نو ولا صرفنا اغنا نفلي نفل قبلي نفرض قبلي جي وداي قال حدثا اير انه قال عن علی رضی اللہ عنہ فیاض القصہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا اقتلاق لاحا دا مدینی منواری دا اشنوہ خوب بدا مری با اجراسپاتی خون کئی او اخکار مشاڑی چاب امنی نخبی پا مدینی منواری کی او لکتا موچا توی ہاں اعلان پروچت تی پشوی ازدانی چی زنی شی واللهاصلې ل راجل نه عمله فيلا نه سړي د پاه چې دی اوچتن په نه مونهوره کې واصله دا د واصلې ځای نه دی ل کت نه کتال د پاه جګړېته وله یقته منناشاجاره او نه د جازه چې پرې تر تازهه چې خسته من به نعير الى ثور چې دا خسته منظر وي راتلون کې خلق د نبی اسلام کور تراغلي دي چې خسته پیلېږي اوس خیر کوې الا ان يعلف رجل بعيروا هک سړی خپل اوغ د پارا وا خري بينا چولي جاده مکه مکرمه کې جایز دي فرق شو کنې شو غیر مقلد ته پالي څوک یې نه پوهې حرم بج نه نه منې حرم مننو تعریم مدی نه ح تل ح پوه خو د پاه آخر ېبل علیله الله ان یارا جوون باره وو دا جا پوهې او په مکم مکرمه کې نه د جای نو دوو کې فره نه شته د شنووا آخر ریبل په مکم مکرمه کې خپلخت د پارا خدرو واخ جائز دی نه ما دینه کې جائز دی کنه نه دی جائز فرق شته کنيش دی نبی اسلام حمار رسول الله صلی الله علیه وسلم وحیتنا له ما اضافه بهیل اسلام حمار رسول الله من البندین بریدن بریدا دی تر دی دې تر او دا, چاو دا, چاو دا چاو یو یو بریده ګردا بډوري بندري به شخص ته لګي خوان کوي لا خط شجر وو ولا يعذد ها الا ما يتاق به الجمال اوخ لوري نو خير دي او مکه کې نه ده خير دي ته خير دي حرمين کې فرق دي نبی قال حددوا الا ما قال حددوا جلی علی علیہ وسلم سزا کے خدا بذل اقو کہ یو شیخ مقرر کی بیٹا ناغیثو دا کار چاو کو من پدیبانے ناغیثو جرم ہے تو نبی اسلام ناغیثو دے جرم ہے خدا عن سلمان بن عبد اللہ قال رایت صاحب نبی وقاص دغا زه راژون يې د حرم المدیه د مدیې حالن ک اښکار کولو الله جي حرم مرسول الله صل الله اسلام فصله به ساب به او دغ جاې وغ زګبي اسلام ناغ ده چې مدیې آرمم کې چا د کار و کړ د جا جاې تن وغلي جا موالي نولوګانډله ولهموفی به ګه د جامي وقال ان رسول الله حرم ماذ الحرم نې اسلام دا حرام کړي دل تا ښکارب نو کوي وقال من وجدا هذا يسيد فيه فليسلبه اچا ښکار کول نه جامعه واخله نبي اسلام بل زده ما غسر او ذا ولا ارد عليك عليكم طعمهن اتعمن يا رسول الله صلى عليه وسلم دا ودا در درته بالکل نه واپس کوم دا نبی اسلام ماتویلی دا واه لاكن ان شئ تم دفات علیکم سامانو کدی دي جامو په ځای په سیاغلې در کوم ودا ناغښوي لا بالکل نه در کوم لیکن ګوره خبر وای پردې جامه حرام نه ده حرام ده نس کټې خبر وای سر پردې مال به څنګه حلال وو وښوي نبی اسلام د جرماله چې دا نو خصوصرینه دا چا به واخلي خبر واحد دی پر دې مال غسل پر دې جامه غسل حرامه قطع دی خبر واحد سره حرامه څنګه خليته دا ناغې هر علاقه کې یو ناغې کې خدا خلق پاغي پابندي کوي نبی اسلامه اوطری پابندي ویلې چې دا دا چا کارو کړه دا نه جامه واخلي صدر دا بذل اكو یو روز باندې انګوران و غیره یو روز باندې شوکای لکه چا مخ ته وشوکو و نکملک مخ وشوګا غنه ټوپای واخلی دا پتور سزا اے جی او به قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه سامان واغز تسول ونی پریکوی دلتا جی صلی الله علیه و سلم یا علی یان ها یی مدینه شیو قال من قاتل نشا فلم نخدو سلبه دار سامان و داده شنوما آغسته نیه و بیه قارا حدسان محمدون و حفظیل الله عزیز رحمانی قطع قارا حدسان محمدون و حفظیل الله عزیز رحمانی قطع قرار و اگر دائی چه مدینه خسته لگی شنو شنو بوٹی و لا عزیز رحمان رسول الله ولیکن یوش و اشن دقیقہ که پانی ضرورتی پانی بکتراشی نو شنو شنو پانی پاتی پا پا پا بی نو خسته منظر باشی دنبیت اسلام کلی بخسته بو او دې قاله حدثه اوه صدخل حدثه يحيى فاضي قاله حدثه الرجل يا بشطان السلام كان ياتي قباء مر قباء تبن بي الاسلام تشريف را ماشيا راكبا يسر بن ماشي بلت باند راكب يا كلا ماشيا كلا راكبا انا وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ بِقُلُبِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْقُبَاءِ يُعْدِلُ عُمْرَتَانِ رَكْعَتَيْنِ په قباء کې او دا د عمرې برابر سواب الله ورکړي باب زیارت القبور او به قال باب زیارت القبور <تصوح> انا بیوری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من عادینا نبی ہیس کاسا چې سلام آچائی پا ما اندی اللہ رد اللہ علیہ روحی مگر اللہ رد کئی پا ما بانی روح زمان چه روح چه پا ما بانی رد کئی دے بارا حتی رد علیہ السلام نظر اغلی جواب ورکم و علیکم السلام هر مسلم چه سلام کوي پو ما باندی ناللہ رد کئی پو ما باندی روح زمان نشروع رد کی حتی رد علیہ السلام نظر سلام جواب ورکم او داد سنن داود رواهت دی او ورجالو و سقات طول رجال سقات دي لا لما سنف شيخ محمد محمد بن عوف ده شقراوي ده قري شقراوي حيوا شقراوي ابو سخر شقراوي حميد بن زياد شقراوي يحيى دروایت طول سقا خبر پوچھوئی رجال دروایت طول سقا او دا سنن ابی داود دے دا صحیح او پحیان و بانی مشتامل دے معمولی خبرو ندار رجال دروایت طول سقا رجال کې کلام نشتے او عنہ بھی را او مسند دو ابو رضی الله و طلعان ان رسول اللہ قالا ما من احد او دا نکرہ د دو نفی کرا د پسیاخ دو نفی کی مفید دو پارا دو ما من احد نبی حسو کو چه سلام آچے پو ما باندی دا کابرله کابرون شتهر شرته چې کا پپ نهي کا مدیې مونهري نوای که د لاور نه وي کا بل ملک نهواي ما می نه عاد و سللی مع یا زما په خبر که نه ما می نه عاددم یو سللی معله یا نی دی سوو کو چې سلام ماچی په ما ان رتل الله علی روحی مگر رت کَی الله پما ما روح زما درغی جز ارد علی سلام داغله سلام جواب کوم ودا دا عند قبر علی قبر داله فزم نشته او رجال تور ثقات دی او نکر پساخ دنه وکې مفتی بارد عموم دار ما من حالنا ای څوک نه شته چې هر مسلمان چې در زین السلام اچي نو الله ما بند روح رات کوي او زولای چې سلام جواب ورکوم رجال دروازه بالکل ستا دي او حدیث او درجه حسن کې قابل عمل دي اوس اشکار خیال کوی هر مسلمان چې سلام کوي نو رد روحو که اللہ پو ما باندی رد روح تقاضا که تا نزعی روحو او نزعی روح راشی نو مرگ رازی بی حیاتو نبی ثابت ای که مما تو نبی ثابت ای اشکال بنی پوش وی کنی رد روحو روح واپس کیگی واسکی دل علی چه نزعی روح بوشی رد دی روحو صدقه نزع واڑی او نزع روح, روح سره اماتت راجي حالکه حیات النبی صلی الله علیه وسلم د حیات النبی صلی الله علیه خلاف جوړی شکال پوشوي د رد لویش کار هر مسلین سلام کوي هر مسلین سلام کوي نو روح نو روح رد کیږي نو بیا نه ده پکارتا نما کاسم رحمت الله علی دا فرمایله د نبی علی السلام د جسد اطہر نه روح د نبی علی السلام هرو خارې شوه نه دي هروته نه دي من کاسم رحمت دا فرمایله د روح د نبی علی السلام د بدن نه ځان نه دي شوي بلکې بدن کے اندر سیمٹ سیمٹ کر رہ گیا ہے دنہ روح کشیرے مولنا قاسم نا نو پیر رحمتہ اللہ علیہ فرمائے روح د نبی اسلام د سره نزع نه د شوی اول کہ روح بدن کے اندر سیمٹ سیمٹ کر رہ گیا ہے دنہ پات شوی دے مولنا قاسم رحمتہ اللہ علیہ فرمائے خوای خدا زما خپل وجدان دے تا تنو ام چتے عمانہ جزمان زرخ بره را زوم سنورو بدنن و شوی د فروشو وجدان جزمه د زړه خبره زونه چې د نبی اسلامو بدن نه اړوته نه دی او یقینو اوته دی ځکه ته عبد عاشره زلانا فرمای چې د نبی اسلامو دې تد د څادر کې اوته د خوشبویتن روانه اسماعیم مثله ده خدای د ملکاسن لانه تورت الله علی فارودی دې فرمایي د زما خپل وجدان دې زما زړه داوي تاسو نه ومه شته او منه دې وې نو ټول علما دې وبنه هیڅ ان د منل د مولنا قاسم رحمت الله علیه خبره خو شوګ د احادیث نبی احادیث وای اغه مو دې د مولنا قاسم خبرونه د منل دغه صاف حدیث دی روح او ته دې نن مولنا قاسم خبر سره هغه غریب هم وای چې دا زما خپل ودان لګه تا ته نه وواام ک و ما نه خو زما زر دا چې وای پو شو اوله قاسم پهې ت کړی اوس د خبر خو پاتې شوه اوس او دروخه شکال دی هر مسلیم سلام کوي نه زه او بیا رد دروٹ کی نہ زاہ کی رد ضرورت کی نہ زاہ یہ نہ دروٹ کی دا تکلیف نہ ہن نزع روح رد روح نزع روح رد روح دا یقین نوں دے لو تکلیف او نزع روح آسان تے گران دے اللہ دی منت آسان کیو نہ ضروری ڈر گران مسئلہ دا حضرت سلم کی سلام کہی نزع روح کی بیا رد روح کی دا خود دیر گران یو طرف تا دا اشکال دی دا شیر دیر ګران دی او طرف تا اشکال دام دا نزعی نه دا رد دیر روح تقاضا کوي سب تی نزعی روح. او نزعی روح سر راجی مرگ دا دا حیات النبی دا خیدی خلاف دیر. اشکال بند پوش وید. نددی نه نبشکی دو بارا علما گند تاویلات کهی. یو تاویلو. یو تاویلو دا ما من مسلمنو ما من عاجنو سلام کئی علیہ اللہ رد اللہ علیہ روحی دا جملہ ماضیویہ دا اور جملہ ماضیویہ کے قد مقدر بھی نما من ما من احد يسلم عليا الا الله علي روحي مطلب دا شو د نبی علیہ السلام بدن اطهار نه د نبی اسلام بدن اطهار نه روح نزع وشوا په هيده مرکه او بیا قبر کې رد الله علي روحي دکشو اس مسلم جواب کئ السلام کئ نزه جواب کوم مسلم سلام کئ ز جواب کوم نو نزه رو بیا بیا نو سا اشکالم بچو او قدر اللہ علی روحی قدر اللہ علی روحی تعویل باندې پوښوي دا یو تعویل چا کې د حیات نک خلاف نشي رد اللہ علیہ روحی دا تاویلو دویم تاویلو دا شوپو ما منہ حسنی و سلیم علیہ اللہ رد اللہ علیہ روحی گنگوی رحمت اللہ علیہ فرمائے دنبی علیہ السلام پا عالم برزخ کے دنبی علیہ السلام پا عالم برزخ کے لہجات بالیوں کے عریوں کے ملاحظہ کرے کہ نہ برا دا ملول اعلی پ ملاحظہ کے پترق کرے او دلتا مسلم راجی السلام علیکم انا نبی علیہ السلام جواب ورکئی لگا سڑے ودی نکه سخبر ک نڑے ویشی اچ ودی ودی خبر و نہ شنے دی ویش نے ویش بیا جواب دے نو ګويه کې نبی اسلام خپل اشتغال بالا کې لري نو محمد سلام کوي نرد الله علی روحی یا مراته ندا چې مله کړی دا, دا تعویل لیکن ته تعویل شي لیکن دا نکر په سیاق ده نه کېدا نکر په سیاق ده نه کېدا چې مدینه منوره تعالی پاک متاثر بوزي د شپې دلسسو بیو نه مجد نبی ور بندشي یو ور اوس د اوس دا, دا به چاجر یو ور اوس د ټولو شپې کولا کې او نورو د مخکېته کوی چېلس به بجونه مید نبی ب بیا شپې دو بجې بیا کولاوي ږ او دا ظاهین راځي او قبر خوا کې راضی او سلام کوي او دلته د دل پاکستان او هندستان او ټول دنیا مسلمان سلام کوي په نبی اسلام باندې هر مسلم, مسلم سلام کوي راد الله علیه ورہی نبی اسلام راد الله علیه جواب کوشو لیکن هر مسلمان سلام کوي او نبی اسلام جواب یو دکاندار هغه ډیر خپه شو دالکان کور په دلار تیریږي سلام نه کوي دې چل نه دي محمد شرمانی سلام نکي نالکان سوچ کول غري گدي تنگو وسو دا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نالو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيني بيارل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله بيارل السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام بيار السلام عليكم وعليكم السلام السلام اور و د انصاف سره چې د مجد نبوی صلی الله علیه و سلم د شروع شي تر <تصفيق> بل لسبایو پورې اور د آریو رازی سلام پر نبی السلام باندې کله دغنه کې سیاحت د نبی کېده شو هر مسلم سلام کوي نبل اسلام جواب کوي وام السلام وا السلام سلام وا السلام واو سلاماف س ساف ش دا پې غمر پیغمبر سوللت ور کې تلیب فشکالبانې پوه شوئ رد اللهله روحيیبانې ځ اورو نه تا دا جوابکره چې بس روح یو د اللهغ بیا نهظانه دی شوي <تصفح> تا ویل جو وکه لکن ددي مس جواب ور کې ما من مسلمين ما من مسلمين اي مسلم ده سنه ما من يعذ يسلمو او نهار المسلم ده, ده جانب الاسلام رد عليه روي ان الاسلام وعليكم السلام وعليكم السلام جوابت د قال سبحانه وتعالى ان ده ده ست سنه في كذا اجزاء بقى دا حدیث کوي دا مشکات شرکی کې دا روایت پکسو الفاظ براجي <تصفيق> سمعنا ان حديث عرض الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ورد منه صلى الله عليه وسلم اختلاف جدا ففي غنيه الطالبين للسيد عبد القادر الجيلاني في باب دعاء الصلاه للنبي صلى الله عليه وسلم عنا بی اماما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکسرو من الصلاة تعالیہ فی یوم الجمعہ وی درش رفی روایت پر وزد جمعہ کے فان صلاة ماتی تُعرز علی فی کلی یومین دلتا دا روز راگل فبقا فی آز لفظ فی کلی یومین فی کلی یومین وفي الحسن الحسينا حسن حسين كيه روايه رازي لا يصلي الا جن يوم الجمعه الا عرضت عليا وفي عاده تقيد الجمعه مخيه مطلق يوم اس تقيد التقيد الجمعيه وفي سنن ابن ماجه ابصر الصلاه عليه يوم الجمعه فانه تشهد الملائكه ملائك راضي <تصفيق> وفي سنن يا بي داوود الفاضل ون پوښوي وفي سنن يا في داوود ما منعه يسلم الا عشى الا رد الله عليه الروح حتى رد عليه سلام نو دال دلتا ناکی رفت د نه نفی کدا عند قبر و علا قبر داشتی نشته پاکستان، ہندوستان ارز خبره خبر داشتی وروا احمد بن حمل ما من, من عاد يسلم على قبری الا رد اللہ علی روحی دلتا کم صلح فضل آئے علا قبری علا قبری الا رد اللہ علی روحی فارد علی السلاما ففی آن رواه وقعت تقید بی علا قبری لفظ دو علا قبری ورویعنا محاجن یسلمو عند قبری دلتا علا فضائی که عند قبری اللہ وق اللہ بیا ملکا یبنی یو فرق تا اللہ را رسائی و فی اضروا وقت تعید تقید بعند قبری وایذن ان تبلیغ بواسطه المالک رسول تو ک نبی الاسلام اور کا فرشتہ رت فرشتہ رت دل تا تا کید اگ ال بیا داری نیروا د دا ابو هرره مرفوع ما من, من احدنا یسلیمو عند قبری علا قبری او سو عند قبری اللہ رلہ علیہ روحی عردو علیہ السلام <تصفح> دا روایت دا ابو داود عنہ بیورا مرفان لا تجلو قبری عید وصلو علیہ فینن صلاتکم تبلغنی صلات مطرح رسی حیث کنتم اے پاکستان جی کیسان جی حیث کنتم ورول بحیقی فقال مرفوعان من صلی اللہ عند قبری سامیعتو زمان قبر خواه کیوائی عند قبری و داشت عند دکر دی مجید نبی جو اس کم جو شید د نبی علیہ السلام روز مبارک داشت دی قط تا پوزمکا کری دی مجید نبی کی مخی قط تا خانه دا اگه نا قطع ویخته بیا قطع ادو سول زینو دی تا قریبا دومر آبادی دا لکه دی زینات برا دا, دا جماعت مدر حلور چی وزایش پاشوی او بیا جده دلتا دا زهرین چی پلان رو بانید دا یو لوش زهره دا مجنبی که داستیر چی دلتی یو بیش لگیده لی آزا که متوقعان پولیس ولادی ذنبيل اسلام قبر سمر له شو عند خديته وکه ته متصل داس روانه داسمر اينده ده خوګه ده ګل لري ده داسمر اينده ده شديد تر مرغو اينده ده خبر پوه شو من عند قبر سميته عند سقطينت د نبيل اسلام ک نو سقطلين سقطلي اخو دیر لان دیده اخو دیر پاس دکون شویده عبادی شویده ابی هزاری نا زکی مخی روانوی ومن صلح نائینا نماتر آرسی نفازی الاختلاف و تشتت فی الروایات دا اختلاف پا دی روایاتی اشتی کنشتی و تشتت فی الروایات لم یوری دی شیخان هازی المسعلا دیو جیمان بخاری مان مسلم دې سره په وجبان ذکر کړل نه ده خبر پوښوي اي مسالت الابلاغ الصلاه في شيء ما فالاصلم ان يقال ور دې نه خبر دراده قال تس والرحمن تلا عليه فرمای فالاصلم ان يقال ان الابلاغ مفوض الى مشيه الله تعالى الله پاک سلام رسې الله پاک صلات رسې صنگے سلام را سہی صنگه رات دا سہی د واشه د الله څنګه کوخره فالاسلام ان يقال ان لبلاغ مفوض الى فيت الله تعالى في حياتي صلى الله عليه وسلم وقضاء بعد الممات حياتي النبي اسلام ته سلام او صلات رسيده کنه وقضاء بعد الممات سلاحات که چرده شویش نبی علی السلام ده فلانی سلاحات ویلو سلاح ویلو ونبی علی السلام آوریدلو ده فلانی سلاحات ویلو سلاح ویلو نا وقذاب بعد المامات سمع خبر ولی نکیتا <تصفح> وقذاب بعد آد... دور حین لم یا شاہ لم یابلا و ایو قال ان المراد من عرض سلاحات و ابلاغیہ و ابلاغ اثریہ چه رسی؟ اصر رسی و ثوابها لکا السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین فی باب التشوت في الصلاة انو اذا قال ذالک اصاب قل عبد صالحین هر بند ترسی و بعد الممات فی الحیات هاکزا بعد الممات دارنگی عبد صالح تا پو د دلتراسي لیکن سما عليه کې هاه عذاب بعد المامات نو ابلاغ رشاو د دې ما حاصل ده چې روایت کې تشدد د عندها على ما من مسلمینو دا ټول تشدد په وجباني د شیخینو ابلاغ مسله په خپل ځای کې ذکر نه کړو په شې روایت کې في نفي جداته ښه دا راته دا صنعت کلیات بالکل صحیح روایت ده دو جماي رجال د روایت بالکل حسن دي نبي رسول سلام تا مفوض کول غوي الله تعالی سلام رسې سلام رسې څنګه چې د الله خوخي نه لن دین رسې لن رسې د الله سن فَذَكَرَ مُحَدَّثُنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَرَأَ صَوْرَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَرَاحٍ وَقَالَ إِنَّ نَبِيَّنَا سَيِّدَ الْمَخْبَيَّا نَبِيَّنَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَجْعَلُ بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَلَنْ تَجْمَعُوا عِيدًا, علي عيدا عيد وَصَلُّوا عَلَيَّ فَيَنَّ ذَوَاتكُمْ كُلُّهُ نفین صلات اقوما ما تر رسی حیث قنتم چرته چیت حیث قنتم یب دبی قر حدثنا خونی محمد نا ما رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ قبر د شوادات تلو حته اذا حدا هر دوا خمن چې موږ اوګهدو فلما تدلینا منا فیذا قبور دی ډډ باندې قلنا یا رسول اللہ قبور اخواننا آزی ننا قال قبور اصحابنا دا زمان دا صحابو یعنی صحبت او نصب دوڑا فلما جینا قبور شہداء قال آزی قبور اخواننا او قوت او صحابیت دواړه جمع کې او صحابیت قوت دوڑا جدا کی رستو امت تانی بیل اسلام روڑویلی نیش يه قر قر النبي الله ولكن الله ثبتها التي بيذ الالحيف فصللا بها نفكان عبد الله بن عمر يفل ذلك دلتموز نبي الاسلام كلو عبد الله بن عمر موقول اسعاد يش يخبطا شي چکنده مدینه منوره کې حکم ځکه حرام درل کیږي انه اذا فلا راجعنا ده حدثنا کاتب قال مالک لا ينبغي لي عادن ده امام مالک رحمت الله علیه طول عمر په مدینه منوره کې پات وینه حاج کی وکستا ایجارل المعرسه کل شو واپس راجي راج انل المدينه حتا يسلي فيها دي معارض کې درکا تجوكي ما بداله ينو بلغني ان رسول الله معرس بي نبي لساندل تعارض کوه واپس اي کې ابو طلحه قاسمشته كن د مكي مقرمه تلادي د احرام د پاربالت معارض کې بكي واپس اي کې نبي سلام دل تعارض به کولو اب سر مزمه کو قال ابو داود سميت محمد بن سعاق المديني قال المعرس على ستة اميال من المدينة يعني دا مديني منوري دا معرس پاق ملو كده نوافسين كي مديني منوري دا مكينا مكي... مديني منوري تزي ندل سلق تحرير شكرا كاتين